Jamen, jeg kan altså bedst i duften harpiks, for det har jeg duftet før. Forstår du det? Danmark kunne løbe med bronzemedaljerne helt fantastisk, og i det her afsnit her, der skal vi altså høre lidt til Niklas. En masse lytterspørgsmål, som er stillet til ham. Det blev gjort før EM's trund, men derfor er de stadig værd at høre på. Det her afsnit er lavet i samarbejde med Faxi nummer Nu må I have en rigtig god lytteløst. Prøv her høre, Niklas. Der er masser, der allerede kigger med, så det er jo bare at komme i gang, tænker jeg. Ja. Vi kan, vi kan lige sige, at vi er i gang med faktisk at optage et afsnit til Duften af Harpix, hvor det bliver med lytterspørgsmål. Så har man et spørgsmål, så kan man stille det i, i tråden herinde øh, på livestreamet. Vi har også fået nogle spørgsmål, inden at vi er gået på på livestreamet. Og øh, der synes jeg egentlig, at øh, vi skal starte med at, at tage et fra Malene Gissing. Så spørger, hvad er den største udfordring ved at være professionel håndboldspiller? Øh, det er nok, øh, at man har utrolig meget øh, fritid, men ikke særlig meget frihed. Øh, altså vi, vi træner jo ikke øh, 8-16 øh, hver dag, men øh, vi står simpelthen til rådighed øh, 24 timer i døgnet. Så hvis træneren siger den ene dag, at ja, nu træner vi der... Øh, og den næste dag Så øh, finder han lige pludselig ud af At han mangler at klippe noget video Og så, så træner vi om aftenen I stedet for øh, mm. Og så skal man så også have, have familie, til at hænge sammen øh, Derefter øh, Og så det der med at Der er måske ferie En gang om året Og det er om sommeren Hvis man er med øh, På landshold Og spiller med i de øh, I de største turneringer i Europa Så øh, så er det de der tre til fire uger øh, om sommeren, og det, det gør det nogle gange lidt svært, øh, at man ikke gang mellem lige har en øh, fri weekend øh, og kan være med til familie, øh, eller øh, noget med venner øh, fra, fra hjemmeegnen. Øh, det, det savner jeg godt nok, eller lige kunne tage på en skiferie øh, med, ja. med drengene, øh, eller med familien. Øh, så på den måde, så, så er der også nogle ting, som jeg glæder mig til, øh, når en karriere Snart og slut. Snart. Ja, snart og snart. <laughs> der er gået stadig nogle år endnu. Men, men, øh, nu Men nu siger du selv det her med, der er kun lige en sommerferie, når der nu er slutrunde og så videre, og jeres jul er nærmest også væk. Ikke? Altså, I spiller både før jul og den 26. lige efter jul, og så mødes I allerede til samling den 1. januar. Øh, så, så der, der er fuld run på. Og så sådan et år som i år, hvor der har været OL- Øhm, eller i 2021, hvor der så også har været sommer-OL, så er man også væk der. Og det er jo også noget af, gr af grunden til, at vi også har haft lidt svært ved at hvad kan man sige at, at have så mange afsnit, som vi måske gerne ville have haft. Ja, vi er stadig på sommerferie. Vi holder meget sommerferie i Duften og Vi har holdt øh, rigtig meget sommerferie, og derfor så er det blevet sådan lidt drøbvis, Så det er bare sådan, som det er. Øh, du har stadig mange gode år i dig, Niklas. Øh, men Lasse Svagen... Ja, det føler jeg. Ja. Faktisk. Og, men svan, han har jo øh, sagt at han øh, skal stoppe ja. og det betyder vel så også øh, som Laura jo, ja, undskyld Laura Jonsen 07 her skriver hvordan er det at vide at det sidste slutrunde sammen med Lasse både som rumige men også som spiller på banen ja det skal jeg i hvert fald huske og nyde Æ, nu har vi oplevet utrolig mange ting sammen og det har også altid været rart at have en på værelset Æ, at drøfte nogle ting med øhm, og ja det, det bliver selvfølgelig specielt øh, men det må betyde, at hvis jeg spiller længere tid end, øh, end Lasse så, øh, så får jeg øh, aleneværelse næste gang <laughs> men tror du det? <laughs> nej <laughs> hvad, kan du selv have et hvad kan man sige kan du selv have bestemt lidt over, hvem du skal bo med Tror du, i fremtiden? Nej, jeg kan nok komme med en forespørgsel og så kan holdlederen øh, tage det til sig, eller hvad. Men vi plejer, vi plejer at kunne forstå hinanden utrolig godt, mig Kaj. Okay. Og hvad med, altså, en ting er, at de nærmest har haft et ægteskab nu igennem, jeg ved ikke, er det 13 år, eller sådan noget, ikke, på, på landsholdet. Men hvordan på banen, i forhold til, at, at Lasse så ikke er med der? Ja, yeah. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige Altså, det er jo, Jeg har jo ikke prøvet andet Øhm Lasse har altid været der Og, øh, og det, det bliver selvfølgelig specielt Men det, øh, det, det tror jeg faktisk man rigtig Kommer til at opleve, når han øh, Er stoppet øh, Men det har vi jo også oplevet Med så mange andre spillere med på landsholdet øh, Der er nogen, der har været der utrolig mange år øh, mm. Lars Christiansen var der i I 35 år på landsholdet Og, og så stoppede han det pludselig øh, så, hvordan, så, ø, så sker der udskiftninger og det, er vi jo også vant til. Det er nemlig det. Så er der nogen, der spørger, der er mange, der spørger ø, til. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den her. Ø, Hvilket afsnit er vores mest hørte? Lasse svan. Ja, det er det. Og det er, fordi det er nummer et, tror jeg. Så det er den, der flest, der er kommet ind og lyttet på. Så der, der der, der har de hørt det, så de tænkt, at det gider vi fandme ikke høre mere. Men det er faktisk svan der, der er nummer et. Og, og det ved han godt. Ja, jeg tror, mange af vores gæster de gør alt for at slå ham. <laughs> det gør de. Det er, deres, det er deres eneste formål for at være med. Men han er rigtig glad for, at han har den første plads, og han ved nemlig godt, at han har den. Så det, det skal han jo bare ja, fortsætte at glædes over. Vi har lige en, der hedder Julia Falkenstrøm, der spørger, hvad er din holdning egentlig i forhold til at møde fans? Må man for eksempel gerne komme hen og sige hej, hvis man en dag ser dig på gaden, eller sådan noget? Ja. Yeah. Det er man frit for. Uh, det, det har jeg ikke noget imod. Uh, jeg vil faktisk sige, det, det er næsten bedre, at uh, man siger noget, i stedet for bare at snakke om en uh, helt yeah, mm. offentligt. Uh, og ikke sige noget, man står og pege. Uh, så er det bedre lige at sige hej. Uh, men altså, det, det skal man være frit for. Uh, men øh, der er også nogle gange, hvor man Måske skal overveje situationen øh, <laughs> øh, hvis, hvis man lige er i gang med et eller andet Med børnene, eller sidder og spiser så, så er det måske ikke altid lige, lige fedt Nej, men det er meget godt at vide at, øh, at du er åben over for, at man kommer hen Hvis man kan se, at du øh, ja, Ikke står med, med børn i begge hænder Eller sidder i gang med en hotdog <laughs> <laughs> Ja, med, med fagen fuld af øh, ting og sager øhm, Og en grædende en i, i baggrunden Ja, præcis noget af det, altså man kan jo bare lige sige, hvis, hvis man ikke ved det, så er det jo faktisk tit sådan, at hvis man tager til håndboldkamp, til landskamp, når, når Danmark spiller i Danmark, øh, så er der jo faktisk tit efterfølgende, at man kan komme ned efter kampen, og så øh, få øh, en snak og en autograf af jeres spiller Ja, inden corona. Så længe der ikke er corona, selvfølgelig, ikke? Men ellers det, så er det jo... Det, er blevet, det hele er blevet gjort meget sværere nu her. ja. Øh... Ja, jeg ved ikke, hvordan det kommer til at være med landsholdet, men vi har fået strenge ordre i Kiel om, at vi må simpelthen ikke gå ud mere. Øhm, så det, det har de sat en stoppe for, og så på den måde, så, øh, så håber vi selvfølgelig alle sammen, at øh, corona også øh, forsvinder igen, øh, så man ja, også kan sige tak for, for dem, som nu engang møder op i halen. Dejligt. Men det, øh, det håber, vi kommer tilbage til normaltilstanden, og så kan man jo i hvert fald øh, møde jer dernede på banen, hvis man tager ind og ser live håndbold. Øh, Niklas, der er en lærke rar der skriver her, hvad er din dårligste vane uden for håndboldbanen? Jamen, jeg tror, jeg har sådan en vane med ligesom øh, nok 50 procent af verdensbefolkningen, at lige trykker snus, når væk ud og ringer første gang. <laughs> Nej, jeg ved ikke, hvad min dårligste vane er. Det skal du næsten spørge min øh, fru om. Ej, jeg synes faktisk, at den der med at trykke snus, den er der en meget fin, dårlig vane. Ja, ja, jeg, har faktisk, jeg har faktisk øvet mig i at prøve at gøre det modsatte. Så simpelthen, når, når ure ringer, så bare... Så sådan, sluk op. og sov videre. <laughs> ja, ja, så bare... <laughs> De forstår ikke helt ind på mit arbejde, hvorfor jeg aldrig kommer, men... Øh, ej, men det der med bare sådan op med det samme, og så det kan, kan det godt være, at man er sådan lidt øh, fuldstændig rundt på gulvet, men så kommer man så over det. Så, øh... Ja, det gør man da. <laughs> <laughs> <laughs> og det er da satme svært. Ja, det er den, ja. Øh, vi har en øh, Tilde Molk her, der spørger her, om planen er, at du skal tilbage til Danmark, og nu nu tænker jeg, at det her spørgsmål kan jo godt være to delte. Dels skal du tilbage til Danmark og spille en dag Og dels skal du flytte tilbage til Danmark på et tidspunkt Du bor jo nede i Kiel nede i Tyskland nu Og har faktisk boet i Tyskland i... Ja, hvor mange år er det nu? 9,5 9,5, ja øhm, Så lad os tage den to delte der Et, kunne det være en plan at komme tilbage og spille Og to, i det hele taget flytter I så til, tilbage til Danmark Ja til begge ting, tror jeg Uh, især ja til, at vi flytter tilbage og bor i Danmark. Uh, mm. Det er vi ret indforstået med i, i hele familien. Uh, også selvom jeg tror for børnene, uh, de kender jo ikke andet. De er begge to født i, i Tyskland, så på den måde så, så ved de ikke, hvad de savner uh, i Danmark. Uh, Nej. Man ved ikke, jeg er sådan lidt op og ned med at, at vende tilbage og, og skulle spille i Danmark. Øh, også fordi, at, at jeg har det så godt øh, her i Kiel, hvor jeg spiller. Øh, men på den anden side vil jeg heller ikke udelukke det, fordi jeg kan også godt huske, at jeg havde en fantastisk tid både i GOG og i BSV og i den danske liga helt generelt. Øh, synes mm. jeg, at det var faktisk en, en rigtig fed liga at spille i. Øh, og så er der lige lidt kortere til, til alle udkampe øh, end der er i Tyskland, <laughs> og det... Det kan jeg mærke, det, det savner jeg også. Ja, for det betyder vel meget at være afsted og være på farten hele tiden. Og, og lidt i den forbindelse, så er der en, der hedder Nørregården her, der, der spørger, hvor meget fylder træning og sportspsykologi i, i en karriere som din? Jamen, det har været der. Øh, jeg vil sige, jeg har ikke brugt det så meget, som jeg måske kunne have ønsket øh, her på bagkant. Øh, men øh, jeg, har, øh, jeg har snakket med et par øh, mentalkoatser, op mod nogle store begivenheder Eller i løbet af en sæson Hvor jeg måske synes det var lidt øh, Ikke så fedt øh, at spille håndbold mm. øh, Og har snakket med nogen Imens det gik godt øh, På hvad man så skulle øh, holde fokus på øh, ja. Så på den måde Så kan jeg kun anbefale det Fordi jeg synes altid jeg har haft Den bedste følelse hver gang jeg har snakket med en øh, Om Enten om det var øh, nogle gode ting Eller nogle dårlige ting så, øh, så havde jeg en eller anden tro på mig selv Øh, når jeg gik mm. væk øh, øh, Fra de møder der og man kan sige, at hvis man gerne vil, vil lytte endnu mere til en snak om det, så kan man faktisk gå tilbage og lytte det allermest lyttede afsnit med Lasse Svane der. Fordi vi er inde på en... Han har uddannet sig. Ja, han har uddannet sig, og vi er også inde på en lang snak om, hvor han fortæller os, hvordan han bruger, hvad kan man sige, sportspsykologi og træning. Og du jo faktisk også gør det i det afsnit, så vidt jeg husker. Så der, der ligger faktisk i, i det afsnit med, med Svane der, der ligger en rigtig fin øh, ja, fortælling om det, kan man sige. Så er der faktisk øh, også flere her, der spørger øh, en Julia Falkenstrøm, om øh, du har gode råd til unge, der begynder til håndbold i måske en lidt sen alder, en 13-14 år. Øh, måske det er ikke så sent igen, men måske lidt. Og, og det samme er der en, der hedder AMDJ75, der skriver, at øh, vedkommende har en datter, der, der er målmand på u 15 osv. Og øh, også et godt råd til der. Måske skal vi tage det her med råd til unge, der begynder håndbold i en lidt sen alder. Og så ved jeg ikke, om der så underforstået ligger at man så gerne vil nå at blive professionel. Ja. Øh, Hadde det sjovt, øh, så, så tror jeg, at så, så finder man ret hurtigt ud af, om, om det kan lade sig gøre, eller ikke kan lade sig gøre. Øh, mm. Men altså, jeg som ungdomsspiller tænkte jo aldrig, at jeg skulle være professionel. Altså, jeg, jeg tog til håndbold, fordi at det var det sjoveste øh, på dagen. Øh, så øh, har der nok været nogle øh, lærere i min skole, der har synes, at, øh, at det var noget pjat, øh, det håndbold der, fordi at jeg måske skulle lægge lidt mere øh, fokus på, på skoletimerne, men, mm. men det var bare altså sporten generelt, øh, fodbold, håndbold, svømning, som, øh, som fyldte allermest for mig, og, og det jeg gik allermest op i. Øh, og så kom det først, da jeg blev en ja, 16 år, øh, hvor at jeg vil ikke sige, at jeg tænkte, at jeg skulle være professionel, men så begyndte jeg virkelig at, at, at tro på, at, at det godt kunne blive til noget, men inden det havde jeg aldrig skænket det en tanke. Jeg havde heller ikke skænket det en tanke, før jeg blev 20 år, at jeg skulle skifte til udlandet. Mm. Der havde jeg tænkt, at de der tystimer i skolen, det var, det var ikke noget for mig, og jeg kom heller ikke til at bruge det på noget tidspunkt i min karriere, så... Det gjorde du så. Ja, det gjorde <laughs> øhm, hvordan, øh, hvordan var det egentlig sådan, da du første gang blev øh, ringet op, og, og der i den anden ende af var en landstræner, øh, som sagde, nu skal du spille på landsholdet. Det er suler 1109 der spørger om det. Øh, der var jeg utrolig overrasket, og havde slet ikke set det komme. Øh, og det var jo inden øh, VM i 09 Øh, og på daværende tidspunkt var jeg jo lige kommet med, øh, eller lige lige, jeg havde spillet to år i GOG øh, på førsteholdet, tror jeg, øh, og, og spillet sammen med Peter Henriksen, og han ja. var jo første førstevalget i klubben, øh, og han havde jo spillet de seneste slutrunder dengang øh, som anden efter øh, efter Kasper Witt, øh, og så blev han sorteret fra, at jeg kom med, øh, samtidig med at jeg stadig var, var anden keeper i, i klubben. Det var meget specielt og noget, som ja, jeg ikke lige har se komme øh, på det andet tidspunkt. Men ja, stor, st stor tak til, til Ulrik Vilbæk, som troede på, at, øh, at det var et godt, en god investering at tage, øh, selvom jeg ikke var super gammel. Altså, jeg kan huske til nogle, øh, til nogle hvad sådan noget, opkald, når jeg har fået tilbudt et job, for eksempel, eller ja, nogle af de der sådan lidt, som du selv siger, lidt uventede, hvor man tager telefonen, og så ved man ikke helt, og så får man en god besked. Der har jeg da sådan efterfølgende lige måtte åbne vinduet og råbe, råbe ja ud, eller sådan lige sådan kommet ud fra eksamen, du ved, har klaret det godt, så sådan lige sådan, yes, øh, kan, du, kan du huske, hvad der gjorde? du noget? <laughs> Nej. Jeg tror faktisk, at... Øh jeg, jeg, ved, jeg tror, jeg var hjemme ved min øh, svigerfamilie, og så øh, fik jeg okay. det opkaldt der og kom tilbage, og så tror jeg bare, de spurgte, hvad, hvad så? Ja, så skulle de blive øh, udsat til en slutrund. <laughs> og så skreg ja. de måske? <laughs> ja, det, ja, det kan jeg ikke huske. Ah, <laughs> ja. ja, du var måske også lidt mere generet dengang. Ja, ja men det er jo... Det var jo i december 08. Det er der var ja, et par dage skulle, skulle lang tid siden. Ja, det er langt til siden, ja. Nu nævnte du selv lige Peter Hendriksen, og ikke fordi man skal forklejne ham, men hans, øh, han er jo ikke lige så høj som dig. Og øh, AMDJ75, som jeg også nævnte før, øh, har en datter, som, som er målmand på U15, og hun er ikke så høj. Øh, har du, øh, er også målmand, men er ikke så høj. Har du gode råd til, øh, til målmænd, som ikke har øh, højden, som du har, for eksempel? Og det ser man jo. Øh, masser, altså det er jo, der er jo masser af målmænd, som også på herresiden, som ikke er lige så høje som dig. God råd til en, en lidt lavere målmand? Man finder jo altid ud af den, når man står i situationen. Øh, altså, jeg har jo også taget noget for Peter Henriksen, som jeg mm. synes, han gjorde fantastisk. Øh, det var jo, at han... Mindre målmand er nok lige lidt hurtigere, end, end større målmand er, umiddelbart. Ja, okay. øh, ja, ja. Og Peter Henriksen var jo måske... Øh, en af de allerbedste aller til at sætte øh, et kontraspil i gang eller få fat i bolden hurtigt øh, og få afleveret den fremad af banen øh, hvor at vi store målmand er måske lidt, øh, lidt langsomme øh, i optrækket, så var han jo ufattelig hurtigt til at få fat i bolden øh, og også øh, gøre så bolden ikke øh, som sådan øh, flyver væk fra ham, men den hmm. var i en radius inden for, for få meter. Ja, ja. Men så, er der, så, så noget med så, noget speed. Altså nu ja. tænker jeg sådan helt teknisk i forhold til... Jamen det ved jeg jo ikke, for jeg har jo ikke stået i den situation, at jeg, havde, jeg kan huske, da jeg var ungdomsmålmand, øh, ville jeg aldrig stå øh, mod skøtter fra fløjen, fordi de loppede bare på mig hele tiden. Ja, jamen, præcis, øh, præcis. Jeg, jeg kan egentlig ikke huske, hvad jeg som sådan gjorde... Øh, for at, at, at komme væk fra det der andet end at uh, gå modsat, uh, modsat ende hver gang, at uh, der var i den ene ende. Uh, okay. <laughs> men, uh... men du, kan du forestille dig, at man, stiller man sig alligevel måske den der halve hele meter uh, længere tilbage, hvis man er lidt lavere i forhold til fx for uh, at blive udsat for Lobskud. Ja, det vil man jo nok uh, gøre, uh, hvor at jeg måske ville tænke, at uh, hvis man er lille, så kan man jo stille sig lidt ekstra frem og så forvente, at de lopper hver gang og så er man jo mm. lidt hurtigere tilbage i de fleste, øhm, så man ja. prøver at vente op til ikke bare at have et tap på forhånd ved at stille sig ind bag stolpen øh, så faktisk blive endnu mere aggressiv men stadig have i baghovedet at man lige skal tilbage igen øh, ja, ja. Ja. men det er jo det der mentale spil som man en gang imellem kan prøve at køre Ja, og hvis du så en dag skulle... Øh, der, der er nemlig et spørgsmål her. Sara Søndervang spørger, om du måske kunne finde ud og, finde på at tage ud og træne håndboldklubber og træne... Eller ud til håndboldklubber og træne målmænd? Øh, jamen, det vil jeg jo gerne. Øh, jeg har bare ikke tid til det. Jamen, nu tænker, jeg også, nu, nu tænker jeg så på, når du er færdig med karrieren. Kunne det være færdigt, noget, som du... Jo, jo. Vi har jo målmandstræning både på landsholdet og i Kiel. Øh, og det skal man jo aldrig sige aldrig, at man kan få tilbudt uh, sådan et job. Uh, det tror jeg, da jeg vil uh, takke ja tak til med det samme. Så det, kunne, det kunne da godt ligge en uh, fremtid i. Skal vi lige se her. Uh, der er en, der faktisk spørger, mig det er så på engelsk, men vi tager den på dansk. Uh, hvor mange gange træner I egentlig om ugen? Og nu er det nede i Kiel, vi snakker her. Jamen det kommer an på, vi træner i hvert fald en gang om dagen. Uh. Så kommer det an på, hvordan vi spiller. Hvis vi først spiller i weekenden, så træner vi nok to gange mandag og tirsdag øh, om dagen. Øh, men jeg kan ikke huske, hvornår vi, har <går> hvornår vi kun har spillet én gang øh, i ugen. Så vi, vi spiller kamp torsdag og søndag, og så træner vi mandag, tirsdag og onsdag. Kører afsted til kamp onsdag, og mm. så øh, overnatter på et eller andet hotel. Spiller torsdag og kører hjem øh, i løbet af natten til fredag. Træner så lidt længere tid, træner så om eftermiddagen fredag og træner lørdag og spiller forhåbentlig en hjemmekamp om søndagen. Ja, så altså, der er rimelig meget program på, kan man sige med andre ord. Vi har kun lige øh, 3-4 minutter tilbage, Niklas. Vi har her håndbold Danmark 1, der skriver, hvilken kamp har været den vigtigste for dig? Og nu tænker jeg ikke, det nødvendigvis er hvilken kamp, der har... sådan øh, så altså, jeg tænker ikke, at det er nødvendigvis er, at der er i vandet OL eller der er i vandt øh, VM eller sådan. Men sådan er der en, en, en kamp, som har været særlig vigtig for dig. Ja. Det tror jeg egentlig har været VM-semifinalen i Sverige i 2011 mod Spanien. Ja, okay. Det er, det er en kamp, der står utrolig stærkt øh, i min, i min erindring. Og øh, ja, det var. Øh, der gik det hele lidt op i en højere enhed, og udover, at vi kvallede os til, til VM-finalen, øh, så, øh, så havde jeg utrolig stor personlig succes også. Øhm, og så var det ligesom, der var meget snak inden den slutrunde om, øh, om det her landshold overhovedet kunne gøre sig, og Kasper Witt var lige stoppet, og ja, vi vidste mm. heller ikke rigtigt. Øhm, så var det bare... Det var, en, det var en forløsning for mig at, at, at stå den kamp, og også forvist, øh, at, øh, at jeg godt kunne, øh, kunne være med på det niveau. Så måske en lidt, anden, en, en lidt anden kamp, end folk måske tænker sig på som den første. Så var det simpelthen den her tilbage i 11 mod Spanien, der er den vigtigste kamp. Øh, Benjamin Bøjøj øh, et skriver, hvordan du vil skrive, beskrive din egen målmandsstil stil. Benjamin Bøj, det siger mig et eller andet har han måske Nå. været på øh, keepercamp? Det kan da være. <laughs> Aner mm. det ikke. Jeg uh, øh... godt lige på billedet, at han står og har en uh, målmandsbluse på. Nå, spændende. Og keepercamp, det er der Janne Gren, der på et tidspunkt øh, havde øh, Landin Gren camp, hvor man kunne komme og få håndboldtræning af jer to. Ja, det var det da. Kan du genkende? Nej, men jeg håber det går godt. Jamen han skriver Landin okay. Gren camp, ja. Fedt. Øh, hvad var spørgsmålet? Hvordan du vil beskrive din egen målmandstil? Det er, det er lidt en blanding mellem Gassovit, øh, øh, O'Malley og Stærbæk, tror jeg. Peter Henriksen. Okay, og hvad er det, <laughs> det, ved jeg, hvad er det så på de tre? <laughs> Nej, men når man, det... nu tænker jeg, det kan jo godt være, at du siger, jeg er fuldstændig lynhurtig på de første to meter. eller jeg, Altså, man kan sige, når man ser det udefra, det der tit bliver sagt, du hører jo heller ikke, hvad kommentatorerne sidder og siger, men det er jo det her med, at du øh, holder paradene længe. Jamen, jeg, jeg ved ikke. Du lader ikke. dem falde, ikke? Jamen, jeg ved ikke. Min mundmærke altså det er jo en blanding mellem en skandinavisk, øh, skandinavisk stil og en balkanstil stil. Altså, den balkanstil stil er jo meget øh, stående, øh, mm. og nærmest ingen slide, hvor at den skandinaviske stil er meget slide øh, og ikke så meget stundet. Øh. Og det har jeg prøvet at mixe, så jeg har vel lavet lidt min egen stil. Og når du siger slide, så er det noget med at komme ned og sidde i målet. Ja. Yeah. Glide ja. på helene Hvorfor du også har det her tape på din hæle Hvis der er nogen der undres over det Ja <laughs> Ikke sandt? Jo, jo. <laughs> så, du bedre, så du bedre kan glide afsted Det kan man sikkert holde øje med næste gang at det Altså prøv at høre, det, det vælter jo ind med spørgsmål også øh, Om dit forhold til Magnus Og det her med hvordan det er at spille med Magnus Kan du ikke også bare lige fortælle lidt om det? Ja, men det er jo fantastisk At, at opleve de ting Øh, sammen med Magnus, øh, både i Kiel og på landsholdet øh, så det, det nyder vi så længe det var og så, øh, så må vi se hvor lang tid det, det var endnu øh, men øh, det har i hvert fald været nogle øh, nogle rigtig rigtig fede år de sidste øh, 3-4-5 år øh, hvor vi har spillet mm. sammen øh, og det er helt sikkert også godt for for mine børn øh, at have Magnus så tæt på øh, det er jo i hvert fald vores søns største idol, det er Magnus. Uh, han, er, han render rundt med, med Magnus Tal på ryggen, uh, både landsholdstrøje og, og tror jeg, det er jo for en far utrolig dejligt at se. Uh, at selvom vi, vi har de her udlandskarriere, uh, så er vi utroligt tæt sammen alligevel, så det, det kunne næsten ikke være bedre. Og jeg kan også sige, at det, over, over døren til, til din søns værelse, der hænger der også en plakat af Magnus. Så, så han fylder i hvert fald også hjem hos jer. Det aller sidste, vi skal svare på her, Niklas, Der er, om vi ikke snart skal lave et, et afsnit eller to med Spillerbær. Jo. Nu har vi snakket om ham så meget. Jo, men øh, nu er vi faktisk lige på vej til en, en anden en, som vi også har snakket utrolig meget om i, i podcasten. Så det bliver ham først, og så må vi spørge Bo bagefter. Tak fordi, at I så med derude. Vi lyttes ved. Vi ses. Det har afsnit af Duften af Harpiks, det er bare altså I samarbejde med Faxi Kondi. Tusind tak fordi, I har lyttet med, både under slutrunden, selvfølgelig også før. Vi glæder os til at komme med flere afsnit inden længe. Er det rigtig godt.